lukien kakkosnapilla maksat arvolla seutulipun. Tule rohkeasti peremmälle. Tilaa kahden viikon maksuton matkakortti kotiin kuljetettuna. hsl.fi kautta tilaa kortti. Tarjous koskee vain uusia asiakkaita ja päättyy 13. huhtikuuta. Mikäli kuulet ääneni, olet Ystävien seurassa taajuudella 98,5. Fire musket bird, I'll run you through So when you're waiting for the next attack You better stand, there's no Viikolla. Mä en tiedä olkaa tai huomannut ollenkaan, että silloin oli mikä tämä hittasena niin, ohjelma. Tartu mikki, niin siellä oli, tota, niin oli hevispessu ja sitten täältä olemassakin oli hevilähetys. lähetys. Tästä täysin tietämättä! sitten mä päätin, että pidetään Hevi lähetys, niin ne osa, oli, tuli myöskin se Hevi konsetti oli Helsingissä. Ja tulihan se sieltä heti ensimmäiseksi, mitä vittu eehtävää, mitään paskaa saatana. Tämä liittyy vaan hei vii ja Jäin viime viikolla hei vii nyt löytyy se levi, mikä silloin oli akkusessa. Hei Mutta otetaan tota, äh, kohtaan. siirrytään Suomen paskipäinen kilpailu pariin. Informaatiota siitä, mutta täiden äh, kurilla on uutta Reeturikia. Frederikhan tuli mieleen, että Frederikhän voisi tulla tänne vieraaksi, joskus otetaan pelkästään Frederikkeä. Reeturikella re voisi puhua huijumurit tai Riittää. Peitsamon törmäsin tuossa noin, mikä on loistava artisti, niin sovitte ehkä kai viikon kuluttua Peitsamon tänne näin vieraaksi. Ensi viikolla on sitten Viedolo roosa special Oli Näh... Southbox äänestys, niin te halusitte että pitkä perjantaina se soitetaan pelkästään Viedolo roosaa sitten. Eli viikolla pitkänä perjantaina Viedolo Roosa-spesialo, me osaa jo tässä vaiheessa. Mutta tässä on uutta reterikkiä. Missä on jatkot? No täällä ilmeisesti. Tätä ja tuota Juha laittoi viestin, soita nyt vittu välillä sitä heviäkin, Tää on heviä! Mutta minä varoitan, että seuraavaksi lähtee soimaan Suomen paskipäinen kilpailu, Erkas. Aika mahtu aika vaan iso viisi. sovinto seksi, kappale löytyy, Soitetaan otetaan se vaikka sitten joskus tässä pari viikon kuluttua. Kuulemma, Returikki sanoi, että, että on kuulemma, on, tämä on nyt vihoviimeen levy, mikä hän tekee, aplodit sillä. Pidetäpä, pidetäpä hiljainen hetkisen sen kunniaksi. kunniaksi. Noin. Tässä tuli viedä jo paska, paska työpäivä, onneksi, on jo paskalistapäivä on pelastettu, onneksi olkoon nyt sitten sullekin. Ja, ja propetoi kyllä että maiden on sellaista paskaa, että okset pois niin maiden. Se voi Ukrainassa laittaa ma maidenin au aukioksi sinne, <tos> niin. <Lähden noisun tos> mutta hei, me ollaan vielä tuolla Siirrymme demon pariin tässä seuraavaksi. Lähti tuosta PCstä voisi lähteä soimaan tuo, katsotaan. Ah, la.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 Is it gonna get even bigger, it's gonna get even bigger, it's gonna get even bigger, it's gonna get huge. Can you get it up for me? Ja sen verran piti sanoa hevistä vielä, niin se oli soitettua viime viikolla siis ulkomaista heviä, niin pidetään sitten Suomi hevi spesiaali jossain vaiheessa. Tätä tota, eh hemmet tästä äitto. Täällä tää, tää space truckers. Oredopäs mä laitoin sun mikin auki, niin osanpa surestaan. Täällä tää space Trucker chicks, vantaalaisia mimmejä tämmönen bändi. They just can't get it up? on bees. Min meek te back kappale liittuu, koska siellä on mitään arvausta. Mä en halua haluan ruveta arvailemaan, <laughs> mutta 20 tästä mimmis laulaa siitä mitä he heinä mirsä liikkuu. Joo. Sä et halua demonstoida millään tavalla, mitä voisi tapahtua tämä Can You Get it up. Ei, kyllä mä jätän sen jää jokaisen merkityksen varaa. <lipäät> Joo, täällä on siis äh, vieraana Nauri Nykänen. Siis haluatko sinä nyt avata? Sä et, sä et varmaan ikinä kuullut sun etunimestä. Haluatko sä kertoa no nopeasti, kun se ihmisiä kiinnostaa, niin historian kuvaus siihen liittyen sitä asiasta asiasta eteenpäin? Siihen liittyy nuoret, naiset, seksi ja naurismaa. <lipäät> <Sirevää>. Okei. <Okay. lipäät> <lipäät> <lipäät> <lipäät> Mutta siis... Et, me ypättiin tavallaan vähän, äh, siis niin, niin kuin tein kyytiin tässä Suomen paskinpäin kilpailussa. Paskalistahan ei ollut mukana sitä ideoimassa ollenkaan, vaan me huomattiin, että on tällainen skabau järjestää, niin pyydettiin, että saammeko osallistua myöskin, myöskin tähän näin, että puffata ja otetaan paskalista sen mukaan. Ja sehän onneksi kävi ja kioksia siitä. Siis mistä on kysymys, kerroppas meille. No mun mielestä, mun ja ystäväni Juha kakka mielestä, niin meidän mielestä huonoilla bändeillä on liian vähän esitystilaisuuksia. Mm -hmm. Aina suositaan vain hyviä bändejä. Niin, Miksi ei anneta myös niille huonommille, niille räpeltäjille, mahdollisuus kaipautua kellarista lavalle? Joo, ja huomaa, että esimerkiksi tämä, mikä tässä soi, niin... Ne on siis ihan oikeasti vilpittömästi surkeita. Kyllä. Kyllä ne kaikki se yrittää, mutta tässä on tulos. <suminen> joo, että et, sehän on helppo, et olla niin niinku, muka huono ja soittaa väärin. Kuka tahansa osaa se. Niin, sinne oikeasti hauskaa, mutta jos ihan oikeasti on surkeen, niin se, se, se, se, se, se, se vaatii jotain. Mutta siis, tämän voi siis ilmoittautua vielä huhtikuun loppuun asti. Tää, joo, asti osoitteeseen paskinpandi at Sinne Tuota, liitteitä, mistä pystyy kuuntelemaan kaikki yhteistyöt mukaan. Joo, otetaan toi osoite jossain vaiheessa vielä tässä uudestaan, ja se löytyy myöskin, Paskiksen äh, sivulta löytyy, että käytte, klikkattavaa paskallista, Paskalista, niin sieltä löytyy myöskin äh, osoitetta ja informaatiota, mutta... Tää loppui ja justin justiin, tää pisantaminen. Ai ai, siis nämä varmaan todella kuumia mimmejä, että... Odotan innolla jo, innolla. Sanot, sanot kuuden, mä oon hukannut nyt tämän, tämän, missä mulla on piisit. biisit. Tuolla, tuolla se on, niin Näin. se oli siis, se oli siis ä, Space Tracker Chicks ja Can You Get It Up? Ja, ja Y on kirjoittu you, silleen niin vähän prinsmaisesti, silleen vähän nuorekkaasti uulla. Mutta otetaan seuraava. tämä on viheltävä susi ja biisi on nimeltään Geilandia. Onko sinä kuullut tämän kappaleen jo aikaisemmin? Mä, yksi päivä kuuntelin tämän ja täytyy sanoa, että aikamoista Paskaali. Joo, eli nämä on siis yhtiöitä, jotka ovat ilmoittautuneet tä tä tämmöinen. Kyllä, siis näin ei ole siis mitenkään finalisteja. Finalistit päätetään vasta sen viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen. Joo, kyllä. Mutta tämmöistä nyt on toiseksi tullut. Te voit, voitaisiin olla vähän osviittaa. Että... No niin, tullaan. no niin. Se te, se se on se ja yo quiero con liga, yo sé, son tela de aspa y cabello, kaikki caí Hei, poika kaikille, poika! Käydä kaikki yksi silmi, käydä joku viermuusi. Hei, tulkin sinne, kuningas, hallo! Ei, ei, lasia, arkopiilmeille, ei, ei, ei, ei, ei, Järven laittovista, ei karjärjestelmä, joskus 10 vei sitten konsepteja näille paskoille bändillä, ainakin kaverini bändi esiintyi yhdessä sellaisessa Joutu Haminassa, joku Heinolassa, Heinolassa oli jee, Suomen paskipändikilpailu Joutu Haminassa, joku Heinolassa, Heinolassa oli Suomen paskipändikilpailu Joutu Haminassa, Joutu Ja sekä ne eivät minun ireen, jostain syystä pyydettiin sinne mukaan juontamaan sitä Joutu Haminassa, Joutu ihan törkeä hyvää polkkiin, ne oli kyllä hienoa polkkiä Tämä Tää mullissi polkuun siksi samalla tavalla oikeestaan vielä enemmän kuin silloin ku Dylän yeah. yeah. ota toi hommas sähkökitaras. Mä en ota mitään, mä en ota mitään, mä en ota mitään, mä en ota mitään, mä en ota mitään. Nyt poika lotraa, räträä se kippa, se särvii, tannu Kupaa se rikkuu serällä, lommilomalla, poika on päässyt pupiin. Jalkanikki se kenkää vetää, pupin suuntaan ei estä mikään. Siellä mistä viitoisin peltikin, näkin on jo kaikki täsikäsiin. Jo se kun noumea rautti, siskon hekkärillä sisään yritti. Pari kuukautta täytyy sen vartoa, kunnes tuli sen aika juhlea. Nyt poika lotraa, läträä se se särkiin, Se riekkuu terällä, jolloin Poika on päässyt kuin. Kevään korvalla iski se vipinä Alkoi tökkiä sima sekä viimä Vielä viimeisiin blöntiksiin Hyvä kumara on viina päästä kiin Vaikka paikalla just samat naamat Tohta poikaa juottaa ne saavat, portsarissen käsilleen nostaa, halaa nuhtelee kuin asiakasta. Nyt poika losta. Joo, tässä taas Su Suomen epähauskin yhtiö Turosevi G. Poika on Yhden tähden tähden. Nyt jonkin näköinen Onko levy En tiedä. nyt, on tässä on tehty tämä kappale versioitun. Ehhe, päässyt Ehe, ehe, ehe. Täältä löytyy myös muun muassa pop-laulajan vapaapäivä, on tietenkin rockmusikon rockulipäivä, kyllä, Hausta. kyllä, hauska. Kyllä, mä kertän Ja no, kato, nehän sovittaakin tässä, kyllä tää on, tää on neroja. Mitä, mitä, mitä tekeekö vaikutukseen? Täytyy sanoa, te ei juurikaan. Ei niin! Nyt poika Lothraa! Oh, oh, oh, oh. Pysytään, pojat on poikea, otetaan seuraaks klamydia ja poika pysyy, Suomessa on kappaleen nimi. Kyllä huonoa, huonoa musiikkia tällä kertaa, oh, kerta kaikkiaan. Sitten on vaan, mä antaisin, että ne on, on, on, on kaikki se hirveetä. Sitten turhia näitä kappaleet, mitä on soitettu Multa irto lämäri ja tiukka ilma, baby Kenet tahansa saa vasta päätä laittaa Mä taidan pikku musta niiden selän taakse uittaa Saa Venäjäksi kupeltaa tai rääki Amerikkaa Mä vataan niitä pistänne ne saa himeäine kikkaa Kun pistän pelin kulkemaan, jo valittaa tää tamma Se auttamatta jälkeen jäi toisiin Tyskla ja ja niin edespäin. Ää Juha laittoi viesti tänne että täältä ollaan valko ja Lukas-Henka-Jenkka toivotaan, että no, blaa, itataanpas tämän enää, yeah. niin sitten näin yllättäin. Lupasin, lupasi, että tuolla... E Shotielisistä mediasta toteutellaan Jonni Vena näitä jo kappaleita, niin mä veikkaan, että täällä nyt toimittiin. Ja mä kerron tässä mun valtiostani, että me voitaisiin... Tota joka on irtautunut Suomesta, niin mikä peruste, että voisi hakea Venäjän Venäjä, no niin liittoon. Mutta ei, mä minä helvetti, Venäjän liittoon. Mä liittoon liittyy tuohon Ukrainaan tietenkin. Tai Transnisteriaan. I mm. kun mutta Sampo toivoi voitko saada denk niin ole hyvä nyt sitten tai huono mitä tää sus saunauri kun se lähtee soimaan niin mm, kuinka korkeaksi nousee urpous ja junttius aste kyllä se menee hyvin hyvin korkealle mä en voi sietää niin, tätä mitä tää on ihan ja mukastaaksen tää siis tää esittäjä ja mikä on, tää kappale on itsessään norjalainen että tätä mä en Ja Ari laittoi sitten eka Paskin Klaus Hämähäkki 90 jotain. Tsekkaatkaa se virallisesti Paskin ekana. Joo, kyllä. S Silloin järjestettiin joskus 90-luvulla. Eikö Klaus Hämähäkki jotain? Se ole, vai onko se Hämähäkki bändi? Mä, mä en muista, mutta olin myöskin siinä paikan päällä, kun jostain syystä pyydettiin. Se järjestettiin Lepakossa ja sitten järjestettiin Tavasteella. Oliko, oliko se ensin Lepakossa, mutta näin. Mutta kohta tulee lisää suomen paskipäin ja lisää informaatiota e siihen liittyen. Koska muun muassa on sitten loppukilpailu, missä se on. Nyt on paskaa vielä laittaa tuossa viestiä tänne näkylään. Ari, mulla on tänään kun 30 vei syntärit. Otin töistä vapaata, että pääsisin kutsumaan paskalista. Soita Reitto. No just mä soitin. <laughs> no voi se ole taudesta mitä vähän soita. Ensi viikolla pelkästään on Tommi läntistä, että siinä mielessä. Poika sauna on vironkielinen versio, huika totta! Se on totta! Mutta mistä? Ei se sitä on soitettu, mutta nyt se on kadonnut jonnekin Nyt poika on tullut koduus, miten se menikään? Wow wow wow! Wow wow! Wow wow! Viskäsäppä, viska jää! Mä olen perkele soikkoa sanonut minä, kun jäi niin huolimatta joukkue ei hylätty päinvastoin, miten tapahtuuko silloin, kun Suomi oli joskus saamassa ensimmäistä niin ...myömmän mitallia... ...maalivahtaisena on syöneisen vannaania... ...tai miten se nyt menikään. No mennäänpä mainoksiin sen jälkeen... ...kunnellaan sitten lisää Suomen paskikkiä Radio Helsingillä on siitä erikoinen vaikutus... ...että vaikka olisit nyt yksin... ...olet silti ystävien seurassa. Taajuudella 98,5. Musta barbare Musta barbari savomerkki. Joka tiistai, kello 14. Messissä mukana. Prissi Ja Vili. Still alive. Still alive. Henkka Hyppönen. Mato Valtonen. Andre Noel Anne Werner, Aki Rihilahti, Jorma Wuotinen, Dudsonit, Tom Pöstin, Henrik Tetman, Otimään Pätyä, Pieppanissa, Heidi, Suomi, Bruce Dickinson, Anthony Robbins, Joran Persson, Sir Richard Branson, Anthero Mertaranta. Mitä näillä loistavilla puhujilla ja juontajilla on yhteistä? Heidät kaikki voit tilata sinun yrityksesi tilaisuuteen. Speakers Forum. Parhaat suomalaiset ja kansainväliset puhujat sinun käyttöösi. Mukana myös Radio Helsingin palaverissa. Speakers Forum. Dinondrako sit mihduks ja Älä manaa aamuruuhkassa. Tule rohkeasti peremmälle. Tilaa kahden viikon maksuton matkakortti kotiin kuljetettuna. hsl.fi kautta tilakortti. Tarjous koskee vain uusia asiakkaita ja päättyy 13. huhtikuuta. Kuuntelet Radio Helsinkiä. Oh. Ei just. Toi toka, mitä me sanoit, ei oo niin hirveä, Se oli vähän niinku semmit hehe-huumoria, mutta nää on kans taas ihan oikeesti haitoistin hu huonoja. Ihan... Kaiken... Tää on, tää, on, tää, on, tää on paskaa kyllä, kerta kaikkea. Oi kalliit huopikkait ja val valutakoot. Valutalkoot? Talkoot se sukee takoot. Okei okay, mä oon kirjoittanut täällä. Mä uudestaan. Nyt, jo, palataan kohta toinen, mutta ensin, ensin tu viesti, vi viesti vieraalle, että tää tota, Ollila toi tänne näin, että kuka siellä on vierana, kuulostaa tauskilta. Näin mua ei ole koskaan aikaisemmin loukka. Ei helvetti, anteeksi. No, mut siis kuka sä oletkai? Mä olen mutta... siis Nauri, nauri Nykänen. Mitä, mitä sä muuten teet, kun sä nyt oot mukana järjestämässä tätä Suomen Paskinta-bändiä, niin kai sulla on jonkunnäköinen ammattija tai muutakin aktiviteetteja on? No, aktiviteetteja löytyy ja mä oon siis ammatiltaan, niin mä oon ja mä oon siinä ravintolassa, missä tää finaali tullaan järjestämään, eli Sture 21 Vallilassa, Stuuren kadulla yllättäen. Olisiko Sture 21, olisiko se oikein osoite? Mä luulen, että sillä löytää perin. Aika lailla lähellä, mennä, eikö se siinä sillankupeessa? Se on ihan siinä sillankupeessa, Vallilla ammista vastapäätä. Kyllä, ja tämä tapahtuu, eikö se ole toukokuun vikapäivä? Toukokuun vika, eli 31. päivä viidettä, joka lauantaina. Joo, ja sitten voittajat saavat tietenkin paskallista julkisuutta, soitetaan ja myös varmasti muutkin osallistujat saavat, riippuu osallistujasta, paskallista julkisuutta tällä näin soittomielestä. Ja varmastikin, jos bändi suostuu, uskaltaa ja kehtaa tulla sitten haastateltavaksi myöskin, niin Tulee sitten paskikseen vieraksi voittaja yhtyä. nyt tullu siis, onks noin kuusi, mitkä nyt on saattu tänne laittanut niin ne on sitten, ne, ne ainoat, mitkä on tullut ei, tähän? Ei, mulla, mulla on melkein kolmekymmentä tullu. Mä otin vaan sieltä noin niinku muutamia esimerkkejä, mitä on niinku... Ai jaa, niin paljon, siellä on hemmetin paljon. Arvaa, mikä minkä sousin on sit, kun me aletaan kuuntelemaan niitä. Ei helvetti. <laughs> Joo. Joo. Mäkin lupan, eiks mä oo sitten siellä tuomaristossa on mukaan. tuomaristossa, siellä on sinä, Tero Liete ja sitten toi... Punkt veteraani Vesa Häkli. Joo, niin tota, silloin sitä sitten, mutta ja informoidaan se tietenkin silloin, kun ä, asia tulee ajankohtaisemmaksi, mutta huhtikuun loppuun mennessä voi laittaa postia juuri tulemaan. Näin, ja se näin. löytyy, Paskiksen, paskiksen sivulta löytyy ä, informaatiota, mutta kerro vielä, että siis minne voi laittaa devoja menemään. No siis äh, huhtikuun loppuun mennessä osoitteeseen paskinpandi at niin sinne joku liite, mistä mä pääsen kuulemaan, millaista paskasta on kysymys ja yhteystiedot, niin mä otan yhteyttä, jos ootte tarpeeksi paskoja. Vain paskin voi voittaa. Otetaan vielä yksi. Meillä on siis näitä vielä pari tämän jälkeen, mutta nyt uh, Rippikoudoom. Onko tää nyt oikein? Rippikouludom. Joo, tää on tässä kirjoittu. Jori, mä kirjoitan helvetillisessä kiireessä. <lipäätä> Joo, jolle. ei mitään. No, tää, niin, ja, ja siis kappaleen, mitä Otsoni, niin siis, muistatko sinä, onko sulla mitään mielikuvia tästä, näin, sitten, tästä tulevasta? Varottaa? Tää oli aikamoista metallipuotoa. Räimettä muistaakseni... Joo, no, totnäk. Kuunnellaan. Tot joo, kunella. Siis? Joo, lähtee siis? Hiljainen alku. Päiviää. Oho, eihän tää Uu, mitään, mitään, mitään, mitään Joo, kyllä. Ehkä, ehkä näin tästä vielä ryhtyy yrisemään. on pelottava. Mistä se kysymys? Taitetta. Oh! Tässä on sanottavaa, vaikka sitä saa mitään selvää, niin päädyt meikälaisia puheen. Jaanilat olisi Diepp-Hämähäkkipääsikössä. Klaus-Hämähäkki, Nipple Star, Bruce Breivart ja tup Tuu. Parasta paskaa koskaan. Timo kysyi, että mites pitkä tauko sulla on ollut juotohommista? Kysyt sä nyt multa vai nauriuttaa tässä näin? Tommi kysyi, että kuka siellä on vierellä Kuulostaa ihan Tommi Läntiseltä. Ei, ei ole ja Tommi Läntistä. Tee, tee. Tauski tai Tommi. Ja yes, mä varoitan, koska tulee todella epätoivoinen versio eppu normaaliin. voi kuinka me sinua kaivetaan kappaleesta. Mä oon soittanut teille aikaisemminkin. Tää on, tää on kyllä... Uh. No mutta mä no, että tulee ensin taide, että tämä loppuu vielä. Tämä kestää vielä puoli minuuttia, yrittäkää kestää. Mikä tää on? Tää on siistä rei jo edelleenkin. Ei se ottanut on opiksensa sitä Kent-coverista. Ei hemmetti. Jos jokin aikaisemmin tuli viesti, mikäs se oikeaan? Johan viesti, että Vantaa haisee tuorealta sonnalta ja maistuu hivan pahemmalta. Mielenkiintoinen, epätoivoinen viesti. Tässä on sulle kakko Vantaa. Pääntä paskaa järmo viesti on kyllä Lennikpalli, Taipaleiden, Martsi ja vastaavien opi opistomuusikojen hassuttelupändi, jossa soitetaan hassuja sovereita ja hassutellaan Jonas Hytänen show, house band Never Forget, ja hyi helvetti. Joo, se, tuli, se tuli tuntela siellä. Irvin ja Kaseva, ne veivät vikan Robert laittoi viesti. Paus piti vastata puheluun, eikä varsomalaiset biisi soinut jo. Ei. <laughs> Esko laittoi viesti. On, onko Jone Nikula siellä studiossa? Ei ole. <laughs> Eikö? Ei ole. Eikö? Joo. me otan taas kaupan. Arvatkaa, kuka on studiossa. <laughs> ai ai. Mä en tiedä, onks mä studiossa tällä hetkellä. Rantaa sun rantaa valaisevat tähdet Joo, sen ikinä laito. Ovi onpa paskaa niin paskaa että tämä on jo taidetta tosta tuli toitaiden kanssa. Minä ei ihsus olisi pitänyt jäädä töihin, laito <tos> <Sorry. tos> ei. Sori. Ei maaran mittä ei ei vaan synkä ketomien me ollaan. Me pitää noi jo mennyt tekemään. Dikku rilan hallilla. Mä hetken kenttapsa muistelen. Vantaansa tuli mieleen Kontula ja niissä kertoi, että tämä on Tarja Kujanpää, minusta tuttu nimi. Katsoo kartta. Oletko nähdä? Olemme nähneet joo. <laughs> joo, näin ennen lähetystä. Se nimestä päätellä on nainen, mutta... Kuvaikerro tämä... ja sama. Ei, ei, ei ihan. On kyllä, on kyllä Ostarin ruusu viettänyt kuppulassa aikaa noin 30 vuotta. Tämä voisi perustaa tämän ruoholinen Lerri kanssa joku miesduon ulkonäköön perustuen. emme hämmenti. Myös ihmiset hieno levy on ilmestynyt. Tää, näytän näitä takakanneja. Sitten sekin, joo, se on niin kuin sekkasista, joo. Joo, että olla niin kuin silleen niin kuin kohtelokkasti ja silleen niin kuin rock rock. Tätä takapäin on punainen nahta levyjä, on ja punainen kitara ja tarjekujaan päät. Sekätkää jos levyyn kansi. Ei, että mikä pitäisi tätä soittamatta, koska toi Tää nyt menee vähän... Kyllä sen varmaan tietää, mitä toi pitää sisällä, Mutta täältä löytyy kappaleen kaapallinen yksinhuolta ja naisen bluessa. Kyllä ihan nimen perusteella se pitää laittaa soimaan. Voiko <tum> kyllä ihan terveisiä? Oho! Rockki! Tässä kun rakkaus ruostuu ja ne kuut jalkaa. Mä olet just täällä? Joo, kyllä ihan ilma muuta joo. Mu muutama sata tuopin karhettama ääntä, Lähdimme tai muutaman tuhannen lupen. muutaman kymmenen tuhannen. Palka muuten muuten, hetkessä jos vetää niinku kymmenen 10 päivässä niin tekee jo kolme tonnia reilun vuodessa on tää on vetel varmaan lähempi 100000 tää on on, <tulun> Tämä on järnan, Tämä, omistaa, tää Tämä on tää mikä tää oli mikä? Iku, mikä? Mikä? So, Saara Soisalo, muistatko semmoista? Muista, muista. Sillähän on vähän tämmönen ääni, mutta mut se on ollut ihan tarkoituksella. Tää oli ihan oikeesti tämmönen ääni. Joo, siis Soisala on ollut oikeesti aika hyvin. Joo, joo, se me, me taisiin rupisella ihan ihan tarkoituksella, mm. mutta tää ei kykene muuhun. saa. On oh, niin kuin elä lammakusta meidinkin, joo. Kyllä, kyllä. Mä oon. On ää, ää, ää, ää, Miten, miten meni jos muuten viime, viime, viime, viime perjantaina? No. Kaikkeen järosten sankarin naurin Nykänen laittoi viesti. Kato, hei, nyt tiedätte kuka oli studiossa. Ja, Onko se Espoosta samanlaista Ei ole. Kyllä ei ole, ei ole. Kuka nyt Espoosta ja tehdä? Mikko kysyy. Tuo on Jana Erikin viesti jälkeen. No, Juusia on tehnyt kappaleen nimeltään Espooseen, mikä on todella huono kappale. Vaan. Jarmo, ei Jumma mitä, kapakka, kesikalle ja karjalalla tippis buukien ränttätään. Tää menee oikeasti viikonloppuun Felix Pilalle näitä. Täällä on viikonloppu aina tällä muijalla, kyllä. Oi, ei kyllä Mutta siis baari, baari, Mikko. Kyllä. Niin tota, aina, aina on, että siellä ne kantikset ja ylipäätään... Asiakka tilittää, tilittää paardemikkalainen. Onko Suomessa tämmöistä ihan tapauksista ja kovastikin? kyllä semmoista vattakuilla tapahtuu, mutta joudutko se, kun, kun, kun, kun niin kuin heidän psykologisensa... Kyllä ja hän on... aina avautuu siellä tuopi ääressä sitten ja kertoo elämästään, mutta tota, ei, se on... se, ei se ole sellaista kuin leppoissa. Ei se ole sellaista. Niin, ja vaan vaattamattaa ei oikein ehikkää, jos on viikonloppu esimerkiksi. Ei, ei siellä rupattelemaan ja ihmisten huolioon. Niin, aivan. Siinä pystää vissiin menemään. Kyllä. on niin ravintolaavan ammattilaisena Suomen alkoholipolitiikassa oli nyt viime viikolla, oli mielonostusten vasta, että on liian holhoavaa. Olen Tismalle sama, että se on aivan naurettava. Aikuisia ihmisiä pidetään ihan idiootteja. <laughs> Niinpä näin! Mm. Joo, ja mehän ollaan nähty, että kuinka hyvin se toimii tää Suomen alkoholipolitiikka. Juuri näin, juuri näin. Niin. Ja mä sanoisin silloinkin, että tota... Että siis, kun sanotaan, että se on geenessä, että suomalainen osaa, osaa sillä tavalla ja tällä tavalla. No, jos me sanottaisiin jostakin muusta kansasta tällä tavalla, me ei rasisteeksi. Mutta mutta, no. mutta mutta mutta mutta miten me monet suomalaisia, jotka ulkomailla, niin ne kä käyttää alkoholia just samalla tavalla kuin ne paikalliset käyttää siellä, niin että ei se ole missään helvetin geenessä vaan. Ää. Olet sä muuten huomannut, että kun puhutaan sosiaali niin melkein oikeastaan mulla oli ainuttakaan miespuolista henkilöä, joka rupeaa laimentamaan keskeluutta ja laittamaan kapakot aikaisemmin kiinni. Hyvä pointti, mutta mm. tuon kiinnittänyt huomiota todellakaan. Se on aina joku rillipäätäti, joka nuttula tiukalla huutaa siellä. Sosialdemokraatti yleensä niin Juuri mieltä. näin, <laughs> Mistä kyllä johtuu, että on yksi juha? Yks ei ole äijä, mistä kyllä voi sinne auttaa? Oi, oi. Koska tunnen saan, mä eläisin laitavalla. Se oli niin kaunista ja niin naiselta kuin ja osat, kyllä. Saan b <laughs> Joo. Ei siis tämä naisen paikka. <laughs> tai mikä sitten toika?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 Afrika. Mambo pipi, se Mä vedän huhtikuun ajan Radio Helsingin sunnuntaissa kahden tunnin afromusa-spesiaalia Afrikka on tulevaisuus. Neljän jakson aikana päästään rapaisemaan maailman suurimman mantereen ja rikkaimpia musiikkikulttuurien pintaa ja ytimiä. Länsi-Afrikan afrobiitista ja highlife life vibeistä Itä-rannikon taarab-rytmeihin, afrikkalaiseen räppiin ja whiteon. Palataan kotiin, sivilisaation kehtoon. Sunnuntaisin kello 4.6 Radio Helsingin tajuudella Afrikka on tulevaisuus. April Jazz-ohjelmaa Espoon kulttuurikeskuksessa Suomi-Norja maaottelu, Timo Lassi ja Marius Neset Grammy-voittaja Kenny Garrett, Iiro Rantala ja Espoo Big Band Sekä Marja Ylipään ja Marsi Nymanin ainutkertainen konsertti Ilta jatkuu VGn AJS klubilla tai jatkoja meillä Gardenissa April Jazz Espoon Tapiolassa 22-274 Liput lippupisteestä Oikein mainiota päivää niin online kuin offline ystävillemme. Kuuntelet Radio Helsinkiä taajuudella 98,5. Joku toivoin lappoonia, joo riita toivoi sata lappoonia, niin tässä on sulle Haltin sitten sen kunniaksi. No, ihan sama kuin pinta, kun mä näistä soittaa. Ja sitten tuli X mitos toive, kaunis peto, se varmaan so, so, sopi toi yksinhuolta, tuo Tarje Kujan päähän, kaunis on peto, joo, ja äänen perusteella muija on yhtä nätti kuin pate. Valmista, ei, ei, no, ei saa. Uuden jäätölauton tunnusmusiikki on sellaista tiluliluleijät, oksat pois. Onko se ootko sä kuullut Mä en oo, en, ole. en Ei oo, ei oo. muuten lopettanut ne jä, jätskiautot. Ne no tuli uudestaan. Ah, ne tuli okei, okay, joo. Kaikkeilla mulla on Euroopassa alkoholipolitiikkaan laitsemaisen sivistysvaltion tasolla paitsi Suomessa ja Ruotsissa. Norjassa, ei, no, Norjasta en osaa niinkään sanoa sielläkin ja... yhtä holhaamaan. Vai... Jukkala sen kaikkien jenoisten sankarien nauri nykänen. Mutta sehän tuli tulikin tuli tässä, aista äh, jo mutta... Ja tämä on tuo laatu, oli tuossa noin. <laughs> toi kyllä, siis se on kujan kujanpää. Se on, se on nyt löytynyt uusi tähti, saavunut sellainen, mutta toi jo, kello on jo yli kolme, niin kyllä se on jo saavunut. Luultavasti on. <laughs> Mites selloin? No? löytyy perä edellä. Se on sopii kyllä hyvin. Pitäis ottaa se seuraavalla kerralla. Joukkomiesiminen kappale löytyy. He kauas Joo. Ettineet, ei ymmärrä, ei ymmärrä. Kaikin näköisiä otuksia on olemassa tässä maailmassa. Mutta jatketaan, jatketaan Suomen Paskin kilpailun parissa tässä näin. Nimittäin, nimittäin Nauri kertoi, että, että, että ehkä seuraava kappale voisi olla jopa kuunneltava. Se on siis MSE, onko se oikein? Kyllä. Ja Sluts and Grapes on hieno kappaleen nimi. Öö, mitä nyt sitten ehkä, sitten, ehkä sitten, mitä sitten, miksi tämä on tehnyt vaikutuksen? No en, mulla on muistikuva, että mä nikkasin, että hei, loin saattaa hävitä tämä ne niin osaa soittaa. Okei, on pelottava. se. No? Mikäs? Miten muuten? Kumpi on oleellisempaa, huono soittotautu vai niinku paska biisi? Kyllä mä luulen, että se soittotaito on se miime niinku tähdätään. Ja sitten totta kai me katsotaan myös sitä lavakarismaa ja miten se lavalla osataan ottaa lava yleisö haltuun. Kyllä, jos on, niin kun ei, ei osaa ottaa, niin aidosti ei osaa ottaa, niin on asia. se on hyvä Se on pelkästään positiivista. <laughs> Kyllä. Tämä kuulostaa ihan normaali kellaribändiltä. Ne saa soittaa Joni perä kyllä. Osa, joo. Kuolestuttava. Pojat pojat että tule menestyvä. Ni ei oo. Adolescence. Last and break my head aches to you. You have the best heavy. I you both come ja muiaan, ruma, <laughs> ja surkeinta esimerkiksi Cockerin sivittaja, että mikä vaikka muijaan rumaa sekä Nostorin pilluosia ja käteviä biisejä kortettavia. <lantaa> Ennen mennäkö väärään? Kurko? Kyllä. <lantaa> ah. Ja Kirsala se johtuu sitä, että sosiaali- ja terveysministeri virka on vähän semmoinen, ettei ei siinä oikein voi sanoa, että juokaa vapaamielisten niiden hengeltä ja jostain syystä tuo salkku tai raana jollekin naisille. Mutta niin, kun, kun se on sillä tavalla, että nämä, nämä 10 prosenttia juo, juo siis puolet Suomen alkoholista, niin ne, et vaikka se nostettaisiin kuinka korkeilla ja mitä ra rajoituksia laitettaisiin kellonaikoissa, niin se vastaaminen dokaa kuitenkin se, mikä ne dokaa joka tapauksessa. Että miksi pitää muita normaaleja ihmisiä rankaista siitä, että nämä dokkaat, kun ne dokkaa kuitenkin. Kyllä ne, jos esimerkiksi perjantaina tai lauantaina kuuden jälkeen osittaa missä tuota, no niin, ruokakaupassa, niin kainen jumalauta tajua sitä aikaisemmin. Ja sit kun ne on ostettu sitä varmuuden vuoksi aikaisemmin, niin ne ei välttämättä juosta muuten, mutta kun himas, himas, val, niin kuin val, varmuuden vuoksi on hommattu kaljaa, no juodaanpa ne sitten pois. Sitten. Niin, niin. Tämä on ihan selkeä juttu. Niin. boat coming to Slush and grapes. My head aches. New boat coming soon. Slush and grapes. My head aches. boat you. and rips. My head aches. boat <laughs> <to. inaudible> Just like Eddie I hate Eddie joskus semmoisen vanhan punk kappale <köhön> niin oli muuten vähän sama vähän samai tone kersi se oli joo no joo mikä mikä se oli just like Eddie I hate Eddie min muistaksen mikä sen ensin mä, mä nyt en niin pitkä kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä no mutta jos joku tulee mieleen niin laittaa tänne näin ku otetaan vielä vielä yksi kappale täältä näin nimittään nimittään minäpä lunttaan minäpä lunttaan sinäpä pääs... takerron pikkasa vaihteeksi all right seuraavaksi tulee semmonen bändi mä en muista mistä päätä oli kuin ash burgers just ja heidän kaunis melodinen hellä kappaleensa päivi. Ooni. Ja se, se muuten se on Heinolassa järjestetty Suomen paskipäinen kiikilpailuvoitti Dream Teamer-kappaleella nimeltään Ritva. Eli siinä mielessä voisi olla mahkoja, voisi olla mahkoja, Mutta on nyt sitten Asperger. Huh, on no taas bändillä nimi. Polisia, kuka pitää viinat, kallinat, kuka ajaa ilmaiseksi taksillaan, vaikka hän elää paskalla tuilla? Mä kanssa ministerimme, kertoisitko meille mitään mitun planeetalta? Tänne tullu on, kun et puhu samaa kieltä ja olet eri mieltä, kun kouluantujia video täällä pavutaan. Miksi viinan pitäisi olla niin vitun kallista, vaikka siinä kaikki on puoli ilmaista ja pilkun pitäisi tulla kuka puoli kahdelta. Tää onko tällainen keskustelun keskustelu, itse asiassa sanotan Kertoisitko meille miltä vitun planeetalta tänne tuo. Puhu samaa kieltään Ja Matti Laitoviestin, että mieltä. just like eri aihe teri on pohuu kuuspolmoisen kappale Päällä palkaa Tähän mä... tossa nyt näyttäis, että se on vielä jäljellä Lähti mä se oon Ne muista ääni, meillä on viisi kesken Kappalinen on Päivi... Kertooks tää Päivi rasasesta tai... Päivi Räsäsestä tai... Lähtimä, lähtimä. Joo, mä en, en kuullennu niin paljon sanoja jo sitten Jollaa toisen perään. Vähän vaikuttaa sieltä kuole. Lehmä kuole. <hierrät> <hierrät> lehmä kuole. <hierrät> okay. Lehmä vittu jo kuole. Pyrkii saatana. Tämä oli kyllä ehkä, ehkä karsi, näistä kuudesta. Tuossa on jännittävä viesti. Nyt, nyt on kovaa kammaa, allekirjoitetaan sanoman täysin. Ja tosiaankin, äh, osallistuko ihmiset, osallistuko. Te, Teillä on hyvä aikaa perustaa bändi. Oh, oh. Voi osallistua ihan trupanuudin, Mutta pitäisi olla. Kyllä, bändi. kyllä. Hyvä bändi. Jos haluat väittää, duo. Joo, joo, koska se on Suomen paskin bändi. Juuri, niin, niin, joo, kyllä, kyllä. kyllä. Ja, mä olen kyllä kuullut, jollakin oli joku, joku paskaniminen yhden orkesteri. On, no, eikö se hajonnut kuitenkin vuosista musiikillisen eri mielestä? No ei päästä tapahtumaan, että ehkä ei osaa. Mutta, mutta, mutta oikein minua on vaivaamaan tuo sanotus tuossa noin ääspurkeissa kappaleissa, niin kuudella uudestaan tuosta alusta. Mistä tässä nyt oikealla aletaan? Ollaan siljää, kuudellaan. Suomen poliisi, kuka pitää viinat liinaa, juba ajaa ilmaiseksi taksillaan, vaikkaköhän tällä paskalla tuillaan. Minnesimme, kertoisitko meille tämän vitun planeetalta? Tänne tulu on, kun et puhu samaa kieltä ja olet eri mieltä, ja kouluantujia kiri on täällä pavutaan. Miksi viinan pitäisi olla niin vitun kallista? Joo, pitäis, joo. Päiviräisestä, päiviräisestä kelpoin. Siis Asburgers ja, ja innoittamana laitetaan la la la seuraavaksi kappale soimaan, joka nimeltään, mi nimeltään mikäkään se voisi olla? kulmilla kohdataan, sen aina mä kuulla saan, Kun sanot sä hei, nyt olisi okei, okay he. Esburger, ja let's go in. Esburger, on saavkaa sinne, maistuviin. Es Esburger. Mm. Ja. ja sanot okei, okay, pois nälän jo veihestä. Nyt on pitkäs aikaa poitton taas poikki ja pakuttaa palleen. Aletaan pikkuhiljaa vi viikonloppua viettämään tässä näin. Hei muuten, Sheik! esiintyy huomenna Tavastialla. Uhuh! lailla. Siellä sitten järjestetään Suomen paskin artisti skapa ilmeisesti. Ja voittaja vo on etukäteen. Mutta neljä ruusua kesintyy jossain. Onko tänä tänään? Vantaalla tai jossain? Ei, kotiseluisu on Vantaalla. Hei vielä, hei vielä. Mutta nelikkokin on jossain. Hyvä poitti! Lisää paskaa! Ei, ei, ei, ei! Hei, hei, hei! Laittoi senne viestin. Nyt meillä on kaikilla mahdollisuus äänestää päivien Euro-parlamenttiin auralaittoon viesti Hieno homma! Eläköön vapaus! Unohdin kokonaan viime viikolla mainita, että sehän oli paskiksi vierailu, oli toisenlaisissa frendeissä. Timo oli silloin DJ Timo viime syksynä vierailu, ja jakso tuli ulos, mutta sehän löytyy Ylen Areenasta. pisi on paras, saako vielä discoversio? Woohoo! No etpä saa. Nauriot vielä vieraana tässä näin, niin pitääkö se muuten paikkaansa, että ravintolaväki vä, itse bailaa yleensä maanantai-iltaisiin? Onko se totta? Se on sunnulta tai maanantai-ilta yleensä. Okei, okay, joo. Mikä on sun oma suosikki alkoholiin juomassa? No mä en jää missä miehiä ole. On. Okei. Okay. Mikä on ollut ton, Onko onks, onks, onks mitään väliä? No, kyllä tämä laageri. Peruslaageri on ihan jees. Se jo. on okay. Mutta... Ihmiskunta tosiaankin. Papin jälkeen oli toinen... Te äh, saitte äh, virtuaali vaikuttaa Sautoksissa äänestää. Kysyn, että tuleeko jo perinteinen, jo, jo kertaalleen järjestetty viedolorosa spesiaali. En pitkänä perjantaina taas. Ja ylivoimainen enemmistö, on 95 prosenttia, ihmiset, jotka osallistuivat äänestykseen, olivat sitä mieltä, ehdottomasti lännen ja spesiaali. Siis mulla on noin viisi eri mitä äh, versioita, mitkä, mitkä Länä on tehnyt ja sen lisäksi hän on viimeksi tehnyt, niin niitä voi leviös ottaa eri väärällä nopeudulla joitakin päällekkäin ja väärinpäin ja oikeinpäin ja nopeutuutta ja, ja niin näin päin pois, niin eikä me saada vaihtelua viime, viime, viime lähetykseen, mutta suuri kärsimysnäytelmä on luvassa. Ja koska teette kuitenkaan tässä saa mä siis varoitan jo tässä, voi se biisi, se jää soimaan sitten koko helvetin pääsee, hyvästi. Kiitos Järvenny. Kiitos. Joo, jo, joo, joo. Niin, joo. Uh, uh, ah. Ja muistakaa Suomi paskipäivi, Suomi paskipäivi, Suomi Paskinpäri, voitte osallistua huutikon loppuun. Ja ohjeet oh, löytyy tosiaankin Paskiksen, paskiksen sivuilta tuolta, mutta nyt me lähdemme kohti... Ei lähdetä kohti Tampereen, lähdetään kohti Vallilaan. Lätevä. No, Miehistä parhaat, Aiva me pirittä kaaren maan ja kauastaan. O ystävyys toivoja die